да застанем пред Него със славословие, за да бъде радостта Ви пълна и вечно веселие ще бъде над главата им. Блажен е народът, който познава възклицанието на требите, ще ходи Господи в веделината на лицето Ти.